No tě, bůh, zamumla vám žoura. Je fakt obrovská, řekla Řimbo. Rubaška mlčel. Vy jste ji nikdy předtím neviděl, pane? Zahlaholil Honzáru vesele, když si prohlíželi vzdálenou pevnost, která ležela napůl skrytá v křovinách necelý kilometr před nimi. Jestli existuje nějaká pohádková stupnice prohrady, kde na nejvyšším místě jsou ty bílé se zlatými kopulemi a modrými mírně skosenými střechami, pak pevnost kňák musela být na tom nejnižším hluboko dole. Nízká, černá a přisátá ke skalisku jako bouřkové mračno. Koryto řeky se točilo kolem ní, kolem poloostrova, po němž vedla jediná přístupová cesta, široká a holá. Ideální pochodový terén pro každého, koho už život unavil. Toho všeho si Rubaška samozřejmě všiml. Ehm, ne, seržanté, e, samozřejmě jsem viděl nějaké obrázky, ale ty to ani zdaleka nevystěhovali. Píše se v některé z těch knih, které jste četl, pane. Co je teď třeba udělat, pane? Pokračoval Honzárum. Ukrývali se v hustém křoví nějakých 500 metrů od pevnosti. Možná, seržante, v knize umění válečné generála Šitin i Ti se říká: Největším vítězstvím je vítězství bez boje. Nepřítel si přeje, abychom na něj zaútočili tam, kde je nejsilnější. Proto ho musíme zklamat. Nějaká cesta se jistě ukáže, seržante. No, mě se nikdy žádná neukázala, pane. A já tady byl alespoň půl tuckrát, pane. Odpověděl Honzárom a stále ještě se přitom nepříjemně usmíval. Pch, dokonce i krysy se musí přestrojit za pradleny, když se chtějí dostat tam dovnitř. I kdyby se vám podařilo projít tou cestou, dostanete se k úzkým vstupům, které mají ve stropech díry, aby se jimi dal nalít vroucí olej. Všude jsou brány, které odolají i náporu trolů, několik bludišť, stovka různých míst a místeček, odkud na vás mohou střílet. Oho, je to vážně místo jako stvořené k útoku. Zajímalo by mě, jak se dovnitř dostali spojenci, nadhodil Rubaška. A nejspíš nějakou zradou, pane. Svět je plný zráců. Nebo možná našli nějakou tajnou chodbu, pane. Víte, pane, to, co jste si jistý, že musí existovat. Nebo jste už zapomněl? Je to taková věc, která vám může klidně vyklouznout z hlavy, když jste hodně zaměstnaný, řekl bych. Uděláme průzkum seržanté. Nedal se vyvést z klidu nadporučík, když se plížili zpět křovisky. Oklepal si listí z uniformy. Talacefalose, neboli jak kobylu jmenoval sám rubaška, věrného oře, pustili na svobodu několik kilometrů vzadu. Na koňském hřbetě se nemůžete plížit a jak Rubaška poukázal, to zvíře bylo tak hubené, že by ho nikoho ani nenapadlo sníst a příliš divoké, než aby na něm chtěl někdo jezdit. Výborně, pane, pravda, to můžeme udělat. Přikyvoval Honzárum s až přeochotným výrazem někoho, kdo chce vyhovět. A kam bychom se na ty výzvědy měli vydát? Musí existovat nějaká tajná chodba nebo utajený vchod, seržante. Nikdo by nepostavil takovouhle stavbu jen sedním jediným vchodem. Souhlasíte? O, jistě, pane. Víte, ale je možné, že to budou držet v tajnosti, pane. Pokouším se jen pomoci. Obrátili se při zvucích vroucné modlitby. Co to padla na kolena a se sepjatýma rukama odříkávala modlitbu? Zbytek skupinky pomalu ustupoval. Zbožnost je úžasná věc. Co to dělá, seržante? zeptal se Rubaška. Modlí se, pane, odpověděl Honzárum. Všiml jsem si, že to dělá často, seržante. Není to proti e-předpisům, seržente? zašeptal nadporučík. S tím byli vždycky trochu potíže. Já sám jsem se modlil mnohokrát přímo na bitevním poli, pane. Mnohokrát jsem odříkal vojákovu modlitbu a nestydím se to přiznat, pane. Eh, myslím, že tu neznám, připustil Rubaška. Víte, já myslím, že slova se vám připomenou sama a velmi rychle, jakmile se ocitnete tváří v tvář nepříteli. Ale všeobecně zní zhruba jako. O bože, dej, ať zabiju toho Ksindla dřív, než on zabije mě. Honzárum se při pohledu na rubaškův výraz osmál. No, já tomu říkám, autorizovaná verze, pane. Dobrá, seržante, ale kdybychom byli, kdybychom se všichni pořád jen modlili, vrtěl hlavou nadporučík. No v nebi, pane, seděli bychom po pravé ruce gátově, odpověděl bez zaváhání Honzárum. Ale Alespoň tak mě to učili jako malého kluka, pane, jenže to by tam pak byla trochu tlačenice, takže je dobře, že to neděláme. V té chvíli se coto přestala modlit. Vstala a oprášila si prach s kolenou. Pak obdařila všechny přítomné svým bezelstným, ustaraným úsměvem. Vévodkyně povede naše kroky, řekla. Aha, no, výborně, přikývil Rubaškamtle. Ukáže nám cestu. Úžasné. Ehm, Nezmínila se o nějakých orientačních bodech nebo tak něco? Zeptal se nadporučík. Požehná náš zrak? abychom prohlédli. Cože? Výborně. Fajn, to je skvělé. No, tak to se hned cítím mnohem lépe, když to vím. Co vy, seržante? Jistě, pane, protože předtím jsme se modlit nepotřebovali. Na průzkum se vydávali vždy ve trojici a zbytek oddílu se zatím ukrýval v hlubokém dolíku uprostřed hustých křavin. Občas narazili na nepřátelskou hlídku, ale není nic těžkého vyhnout se půl tuctu mužů, kteří se drží vyšlapaných pěšin a nemají důvod, proč nedělat hluk. Vojáci byli zlobenejští a chovali se, jako kdyby jim to tady patřilo. Z jakého si důvodu skončila Apoléna ve stejné hlídce s Malediktem a co to? Neboli, chcete-li to vyjádřit jinak, s upírem, který byl na pokraji psychického srázu a s dívkou, která přes něj pravděpodobně dávno spadla a našla si nějaký další okraj daleko za obzorem. Měnila se den ode dne, to byl fakt. Kdysi jednoho dne všichni vstoupili do armády a co to byla jen malý roztřesený uzlíček nervů, který prchal i před stíny. Teď se chvíle mi zdála vyšší, Plná jakési nadpozemské jistoty a stíny prchaly před ní. Ve skutečnosti samozřejmě neprchaly, ale co to teď chodila, jako kdyby raději měli. A pak došlo k zázraku s Krocanem. To se těžko vysvětluje. Jejich trojčlená skupina se pohybovala podél útesů. Obešli několik předsunutých zlobenýských hlídek varováni kouřem ohňů, na něch si vojáci připravovali jídlo, ale bohužel nikde nezachytili jediný závan kávy. Zdálo se, že se Maledikt kontroluje, když pomineme jeho sklony mumlaci různá jména a číslice, ale tomu Apoléna zabránila, když mu řekla, že jestli s tím začne ještě jednou, udeří ho holí. Dorazili k okraji skal, odkud se jim naskýtal další pohled na pevnost a poli znovu zvedla dalekohled a prohlížela strmé hradby a rozeklaná skaliska v marné snaze objevit tajný vchod. Podívej se dolů na řeku, poradila jí co to. Kruh viděný teleskopem se nejprve rozmazal, když měnila směr pohledu a pak náhle zbělel. Musela odložit teleskop, aby zjistila, na co se to vlastně dívá. Ale božíčku, vydechla. No, smysl by to dávalo, zabručel maledikt. A po břehu řeky vede stezka, ne? Teď po ní jde několik ženských. No ano, ale je to opravdu velmi malá branka, uvažovala Poli. A snadno tam každého prohledají, jestli nemá zbraň... Takže vojáci touhle cestou neprojdou, prohlásil Upír. My bychom mohli, upozornila Hapoly. A my jsme vojáci, nebo ne? Chvíli bylo ticho a pak se ozval Maledikt. Vojáci potřebují zbraně, ale mečů a samostřílů si každý všimne. Zbraně budou vevnitř, ozvala se zasně něco to. Vévodkyně mi to řekla. Pevnost je plná zbraní. Řekla ti taky, jak přinutíme nepřátele, aby nám je dali? Podíval se na ně Maledikt. Okamžik, počkat. Přerušila ho Poli rychle. Měli bychom o tom říci co nejdříve Ruprtovi, nemyslíte? Vraťme se. Tak moment, zarazil ji Maledikt. Já jsem tady desátník. No ano, přikývla Poli. Takže... Co kdybychom se vrátili? Skvělý nápad. Teprve později si uvědomila, že měla dávat pozor na zpěv ptáků. Ostré štěbetání, které se sem doneslo zdáli, by ji varovalo, jenže ona nebyla dost klidná na to, aby poslouchala. Ušli dalších třicet metrů, než spatřili toho vojáka. V armádě se našel někdo, kdo byl nebezpečně chytrý. Uvědomil si, že pokud by chtěl přistihnout případné nepřátele. nedokáže to tak, že se bude s hlukem producírovat po vyšlapaných pěšinách, ale že bude lepší tiše procházet mezi stromy a pozorně se rozlížet. Voják měl samostříl. Bylo čiročiré štěstí, pravděpodobně čeročiré štěstí, že se právě díval opačným směrem, když poli vyšla z křoví. Vrhla se za strom a začala šíleně gestikulovat na Maledikta, který šel za ní. Ten měl dost rozumu, že se svezl na zem a přesunul do úkrytu. Apoléna vytáhla meč a oběma rukama si ho přitiskla na hruď. Už nepřátelského vojáka slyšela. Byl ještě kousek od ní, ale přibližoval se. Bylo to nejspíše tak, že ta vyhlídka, kterou objevili, patřila k jednomu z míst, kterými nepřátelská patrola pravidelně procházela. Vždyť nakonec, pomyslela si zatrpkle, byla to přesně taková situace, s jakou se mohli necvičení průzkumníci setkat a kdyby nepřítel vyslal tichou hlídku, mohla je tam dokonce překvapit. Zavřela oči a pokusila se dýchat pravidelně. Takže takové to bylo, takové to bylo. Tady to musí zjistit. Co si to měla pamatovat, co si to měla pamatovat, co si to měla pamatovat? Když se setkají svaly se železem, mějte v rukou železo. Ona teď cítila železo v ústech. Ten muž projde přímo kolem ní. Bude se mít na pozoru, ale ne tak na pozoru. Seknutí bude lepší než bodnutí. Ano, pořádný švich ve výši hlavy by měl zapít. Vojnu pro jediný šiling a své první nové šaty. Kdyby tak alespoň byla vycvičená, kdyby několik týdnů bodala do slaměného panáka, až by uvěřila, že jsou všichni lidé ze slámy. Zůstala stát jako přimrazená. O něco níže na cestě, tichá a nehybná jako strom, s hlavou skloněnou stála co to. Ve chvíli, kdy nepřátelský voják dojde ke strmu, za nímž se ukrývala poli, musí co to spatřit. Teď to musí udělat. Možná, že to muži dělají právě proto, ne aby zachránili vévodkyně nebo své země. zabíjejí nepřátele, aby zachránili své kamarády. Kteří zas na oplátku mohou zachránit vás. Slyšela, jak se ke stromu přibližují opatrné kroky. Pozvedla šavly a viděla, jak se od jejího ostří odrazilo světlo. Z křovisek na druhé straně stezky vyletěl vletěl divoký krocan. hutná nás křídel peří a ohlušujícího třepotavého zvuku. Napůl letěl, napůl běžel do lesa. Pak zadrnčela tětiva a ozvalo se poslední zahudrování. Dobrá ráda, Borovej, ozval se hlas nedaleko. Zdá se, že je to pořádný kus. Viděli jste to, zazněl druhý hlas. Stačil další krok a mohl jsem slítnout dolů. Polisy za stromem vydechla. Pak se ozval třetí hlas, který volal Co kdyby jsme vyrazili na zpátek desátníků? Podle toho, jak ten pták vyletěl, uběhl tygr při nejmenší míli. Jasně, a já jsem vyděšený k smrti, prohlásil bližší hlas. Ty taky vidíš tigra za každým stromem, co? O dobrá, tak končíme. Moje žena houvaří nebo upeče. Hlasy vojáků se postupně ztrácely mezi stromy. Pole sklonila šavly. Viděla, jak Maledikt vyhlédl ze svého křoví a podíval se směrem k ní. Zvedla prst k ústům. Přikývl. Čekala, dokud se ptačí písně poněkud neuklidnili a pak teprve vystoupila z úkrytu. Jak se zdálo, co to byla pohroužena v hlubokých myšlenkách. A Poléna ji vzala opatrně za ruku. Tiše v krátkých úsecích od stromu ke stromu se vraceli zpět do dolíku. A Poléna a Maledikt skoro nemluvili ale několikrát se podívali jeden na druhého. Je samozřejmé, že krocan zůstane ležet v úkrytu, dokud na něj lovec skoro nešlápne. Samozřejmě, že se tam musel ukrývat celou tu dobu a ztratil své ptačí nervy až ve chvíli, kdy se lovec opravdu přiblížil. Byl to výjimečně velký pták, jakému žádný hladový voják neodolá, ale no... A protože zrádce mozek nepřestane myslet, ani když mu to zakážete, ten apolénin dodal, řekla přece, že vévodkyně dokáže pohybovat malými věcmi. Jak malá je myšlenka v ptačím mozku. V dolíku je čekali jen Nefrýta a Igorína. Řekli jim, že ostatní našli lepší místo o dva kilometry dále. Našli jsme tajný vchod? Oznámila jim Apoléna tiše, když se vydali na cestu. Můžeme se dostat dovnitř, řekla Igorína. Je to vchod pro Pradleny, doplňoval Maledikt. Je hned u řeky, ale vede k němu pěšina. Pradleny? Ale vždyť je válka. No, předpokládám, že se šaty špiní pořád, řekla Apoléna. Já bych řekl, že se naopak špiní víc, dodal maledikt. Ale naše ženy perou prádlo nepříteli, řekla Igorína a vypadala šokovaně. No, když přijde na to, jestli prát nepříteli nebo zemřít hladem, je to jednoduchá volba, odpověděla jí Poli. Viděla jsem odtamtud vycházet ženu s košíkem plným chleba, Říká se, že je pevnost plná sípek. Konec konců, ty jsi taky zašívala nepřátelského důstojníka, ne? To je něco jiného, zavrtěla hlavou Igorina. My jsme bovinní zašít každého, každou osobu, bez ohledu na no prostě každou osobu, o nějakém zbhodním prádle nebadlo ani slovo. Mohli bychom se dostat dovnitř, řekla Apoléna, kdybychom se včetně Maledikta převlékli za ženy. Pak nastalo další ticho. Převlékli? nadhodila Igorína. No, ty víš, co myslím? Ocekla jí trochu popozeně Poli. Jako... Pradlený? Ujišťovala se Igorína. Tohle jsou chirurgické ručičky. Fakt? A kde se k ním přišla? Už klíbl se maledikt. Igorína na něj vyplázla jazyk. Podívej, já nemám v úmyslu tam něco prát? Pokračovala Apoléna. Tak co máš v úmyslu? Zajímala se Igorína. Apoléna zaváhala. Mám v úmyslu dostat ven svého bratra, pokud tam je. A kdybychom tak přitom mohli nějak zabránit invazi, to by bylo něco. To by jsme asi museli mydlit v mnohem větším měřítku, uvažoval Maledikt. Abyste věděli, hrozně nerad bych pokazil kouzlo okamžiku, ale to je fakticky příšerný nápad. NP s něčím tak šíleným rozhodně nebude souhlasit. Ne, to jistě ne, přikývla Poli. On nám to sám navrhne. Hm, zabručal Rubaška o něco později. Pradleny, je to abvyklé, seržante Honzárume? Ale ano, pane, předpokládám, že to dělají ženy sokolních vesnic, stejně jako to dělávali, když byla ještě pevnost v našich rukou, vysvětloval Honzárum. Tak chcete říci, že se starají o pohodlí nepřítele? Proč? Lepší, než zemřít hlady, pane. Takový je život. A ne vždy to skončí jen u praní. Seržante, máme tady skupinku mladých mužů. Vyštěkl rubaška a tváře mu zalil ruměnec. No, stejně se dříve či později musí dozvědět o žehlení, piglování, mandlování a kartáčování, nemyslíte, pane? Potřásl Honzárum s úsměvem hlavou. Rubaška otevřel ústa a pak je zase zavřel. Čaj, pane, oznámila Apoléna. Čaj byl neobyčejně užitečná věc. Dával vám možnost promluvit prakticky na kohokoliv. Ukrývali se v napůl zničené budově, která bývala domovem nějakého malého sedláka. Podle toho, jak to tady vypadalo, sem už ani nechodily hlídky. Nebylo tady ani stopy po starých ohních, ani jiná známka nedávné lidské přítomnosti. Zřícenina páchla rozkladem a polovina střechy zmizela. A ty ženy tam jen tak přicházejí a zase odcházejí, zpěváčku? Zajímal se nadporučík. Jistě, pane. A já dostal nápad, pane. Dovolíte, abych vám ho přednesl, pane? Viděla, jak Honzárum pozvedl obočí. Dost riskovala, to připouštěla, ale tisnil je čas. Prosím, zpěváčku, přikývl Rubaška. Mám strach, že byste jinak mohlo vybuchnout. Ty ženy by nám mohly posloužit jako zvědové, pane. Možná bychom je mohli dokonce přemluvit, aby nám otevřeli tu branku. Výborně, vojné, přikývl Rubaška. Jsem rád, když vidím, že voják samostatně myslí. Jo, podejď, zavrčel Honzárum. Myšlení jako břitva, fakt. Ještě trochu ostřejší a pořezal by sám sebe. Pane, vždyť tamto jsou opravdu pradleny. Nechci se mladého zpěváčka dotknout, je to bystrý mladík... Ale i obyčejným strážným je podezřelé pozor, když se stará matka Pradlená pokouší otevřít branku mimo střídu. A nejsou tam jen dva páry brán, ale šest párů. A mezi nimi je vždy malý holý dvorek, aby si vás strážní mohli dokonale prohlédnout a zjistit, zda nejste ten špatný. A pak tam jsou padací můstky a stropy opatřené hroty, které spadnou na toho, kdo se vám nelípí. Pokuste se to všechno otevřít rukama kluskými a odmídla pane. Obávám se, zpěváčku, že na tom, co říká seržant, něco je. Přikývl rubaška smutně. Dobrá, předpokládajme, že by se několika ženským podařilo omráčit pár strážných a vpustit nás dovnitř těmi svými malými dveřky. Nedala se odbít Apoléna. Třeba by se nám podařilo zajmout velitele pevnosti, pane. Vsadím se, že je v pevnosti celá řada žen, pane. Třeba v kuchyních a podobně. A právě ty by nám mohli otevřít dveře. Ale no tak, zpěváček, nechte toho, začal Honzárum. Ne, počkejte, seržante. Okamžik, řekl Rubaška. A víte, zpěváčku, že jste mi ve svém chlapeckém nadšení vnukl jistou, velmi zajímavou myšlenku? Vážně, pane? Řekla Poli, která už ve svém chlapeckém natření přemýšlela, jestli tu myšlenku nemá Rubaškovi na do hlavy kladivem. Na někoho tak bystrého byl opravdu velmi pomalý. Skutečně, zpěváčku, přikyvoval spokojeně Rubaška. Protože na to, abychom se dostali dovnitř, nám přece stačí jedna pradlena, není to tak? Ty zdůrazněné uvozovky zasněly slibně. No, samozřejmě, pane, přikývla Poli. Takže když někdo bude přemýšlet nekonvenčně, dojde k tomu, že ta žena vlastně nemusí být žena. Rubaška se rozářil. Poli rychle nakrabatila čelo v nechápavém výrazu. Žené, pane, myslím, že vám tak docela nerozumím, pane, nevím vůbec, o čem to mluvíte. A ne, může být on, zpěváčku, Vysvětlil Rubaška a málem přitom vybuchl potěšením. Jeden z nás v přestrojení. A poléně unikl hluboký povzdech úlevy. Seržant Honzárum se rozesmál. Bohové <tějí> nechť vás opatrují, pane, ale převlek za Pradlenu má posloužit k útěku od někud, ne k vniknutí někam. To je skoro vojenské pravidlo. Jak vidíte, tady si pan Pračet neodpustil narážku na svou oblíbenou knihu Vent in the Belows, česky žebákové dobrodružství Albatros, kde nadutý žebák prchá z pevnosti, v níše vězněn v převlečení za pradlenu. Jestliže se některý z mužů dostane dovnitř, může zneškodnit stráže kolem dveří, proskoumat situaci z vojenského hlediska a vpustit dovnitř zbytek oddílu, prohlásil Rubaška. Kdyby k tomu došla v noci chlapy, mohli bychom ráno držet klíčová místa pevnosti. Jenže tohle nejsou chlapy, pane! upozorňoval ho Honzárum. A Poléna se otočila. Seržent se díval přímo na ně skrzeni. Och, božíč, tedy do prdele, on to ví. Presím? Jsou to, my malí chlapečkové, pane. Pokračoval Honzárum a zamrkal na poli. Ostří hoši, samý křé na hořčice, ale ne takový, kteří by podřezávali krky a propichovali srdce. A podepsali při náboru, že budou pikiníry v pravidelné armádě, pane. Vy jste mi malí chlapečkové, říkal jsem jim, když podpisovali, a já na vás dám pozor. Nemůžu stát stranou a nechat vás, pane, abyste je vedl na jistou smrt. To rozhodnutí je na mě, seržante, zamračil se Rubaška. Pro nás teď nastala osudová chvíle. Kdo by v takové situaci nebyl připraven položit život za svou zemi? O, kdyby to bylo v normálním boji, pane? a ne ve chvíli, kdy vás přesila chlapů utluče holem a za to, že jste se jako špion vetřel do jejich pevnosti, no tak proč ne? Víte dobře, pane, že já nikdy nemiloval špiony a boj pod falešnými barvami. Nikdy. Seržante, my nemáme na výběr. Musíme plout s přílivem štěstí. Já o přílivu něco vím, pane. Zůstávají po něm malé ryby, které se dusí. Seržant vstal a pěstě měl zeťaté. Starost, kterou projevujete o své muže, vás jen ctí, seržante, ale my teď budeme mít. Takže proslula poslední bitva, pane. Zamračil se honzárom. Zkušeně si odplivl do ohně hořícího v napůl zříceném krbu. K čertu s takovým pojem! Je to jen způsob, jak se proslavit tím, že jsme umřeli? Seržante, vy zásadně porušujete subordinaci a mě to začíná. Já půjdu, zvala se Tiše Apoléna. Oba muži se zarazili a obrátili se k ní. Nebuďte blázen, zpěváčku! Vyštěkl na ní Honzárum. Nemáte nejmenší představu, co vás tam vevnitř čeká. Nevíte, jestli na vás hned za dveřmi nečekají stráže. Nedokážete si ani představit. Takže to všechno teprve zjistím, seržente, že... Odpověděla Apoléna a zoufale se pokoušela o úsměv. Možná se dostanu na nějaké místo, kde byste mě viděli a podaří se mi poslat vám signál, nebo... Tak co se toho týče, přerušili rubaška, jsme se seržantem za jedno zpěváčku. Skutečně, vojne, to by jistě nevyšlo. Uznávám, že máte odvahu, to každopádně. Ale co vás vede k přesvědčení, že právě vy máte předpoklady k tomu vydávat se za ženu? No pane, cože? Vaše iniciativa nezůstane nezaznamená na zpěváčku, řekl rubaška s úsměvem. Ale víte, dobrý důstojník si musí všímat svých mužů a musím říci, že jsem si u vás všiml, u vás všech všiml takových malých návyků docela normálních, nic, čím byste se museli lámat hlavu jako občasné hlasité čištění nozder nebo toho, že když vypouštíte větry, usmíváte se, což je u chlapců vašeho věku normální a taky škrábete se na a, a veřejně Takové věci, to jsou přesně ty malé drobnosti, které vás při pozorování zradí a řeknou každému, kdo vás bude sledovat, že jste muži v ženském převleku, věřte mi. Jsem si jist, že bych se toho dokázal vystříhat, odpověděla Polin Gle. Cítila na sobě Honzárumovi oči. Ty to doháje, dohajzlu, víš, že ano. A jak dlouho? Hrubaška potřásl hlavou. Ne, ne, prohlédli by vás okamžitě. Jste skvělá parta mládenců, ale je tady jen jediný člověk, který by to mohl dokázat. Malmužo? A, a ano, pane, řekla mžoura, kterou zachvátila náhlá panika. Myslíte, že byste mi našel nějaké šaty? První, kdo přerušil nastalé hrobové ticho, byl maledikt. Pane... Chcete nám říci, že vy chcete vniknout do pevnosti převlečený za ženu? No, to je jasné, že já jsem jediný, kdo v tom má trochu praxi. Odpověděl spokojeně rubaška a zamnul si ruce. Ve staré dobré škole jsme se převlékali do supní každou chvíli. Rozhlédl se po kruhu nechápavých tváří. Divadlo, chápete? Oznámil jim s převahou. Do školy žádné dívky neměly přístup, to je jasné ale to nás nezastavilo. E, tedy řeknu vám, o mé lady prýštivé z veselohry komedie z paroháči se mluví dodnes, pokud vím. A co se týče mého mistrovského, e, seržante Honzárome není vám nic? Seržant se ohnul v pase, ale i z ústy u kolen se mu podařilo vypravit ze sebe. E, to je jedno z těch mých starých zranění z války, Pane. Zvolil se tak najednou. Prosím, vajíne Igore, pomozte mu. Kde jsem to byl? Vidím, že se všichni tváříte překvapeně, ale na tom není nic divného. Stará dobrá tradice, muži oblečení za ženy. V šestém ročníku to kluci dělali pro psinu skoro pořád. Na chvilku se zamyslel a pak dodal. Zvláště Rigglesworth, z nějakého mě neznámého důvodu, pak potřásl hlavou, jakoby zaháněl nějakou utkvělou myšlenku a pokračoval. No, každopádně, jak vidíte, mám v tomto směru jisté zkušenosti. A co uděláte, co uděláte, až tedy jestli se dostanete dovnitř? zeptala se Apoléna. Nepůjde jen o to ošálit strážné, budou tam i další ženy, to nebude žádný problém, zpěváčku. Budu jednat jako žena a naučil jsem se takový jevištní trik. Chápete, jak posadit hlas hodně vysoko, takže zní až takhle. Jeho fistule by poškrábala sklo. Vidíte, je to jasné, jakmile potřebujeme ženu, jsem váš muž. Úžasné, pane, řekl Maledikt. Na okamžik bych byl přísahal, že je s námi v místnosti žena. A jistě se mi podaří zjistit, jestli tam náhodou nejsou další špatně střežené vchody. Pokračoval rubaška nadšeně. Kdo ví, třeba se mi z některého ze strážných podaří vymámit díky svým ženským půvabům i klíč. V každém případě, jakmile se věci vyjasní, pošlu vám signál. Třeba ručník vyvěšený z okna. Prostě každopádně něco nezvyklého. Následovalo další hluboké ticho. Několik příslušníků oddílu upřeně studovalo strop. A, a, ano, přitívla poli. Vidím, že jste si to promyslel do podrobností, pane. Rubaška si povzdechl. Á, kdyby tady tak byl Rigglesworth. Proč to, pane? Úžasně šikovný kluk, když se jednalo o to sehnat nějaké ženské šaty, tenhle Rigglesworth zachytěla zachytila v pohled. Upír na něj udělal obličej a pokrčil rameny. „Ehn!" ozvala se mžoura. No, mal mužel. Já mám v báglu spodničku, pane. Ehm, no, dobré nebe. A na co? Mžoura zrodla. Nepřipravila si odpověď. Obvazí, pane, řekla Igorína s klidem. E, ano... Ano, překybovala mžoura. Já našel jsem ji v hospodě, tam v šamraži. Já jsem porosil mládence, aby zhebrali každou trochu slušnou lhátku, kterou najdou pány pro všechny brýbady. Tam říkám perspektivní myšlení, člověče, pochvaloval si Rubaška. Má ještě někdo něco? Moc by mě to nepřekvapilo, pane. řekla Igorína a rozlížela se po přítomných. Pohledy byly vyměněny, tlumoky prohlédnuty. Všichni, kromě Maledikta a Apolény, měli něco a vytáhli to na světlo se sklopenýma očima. Dámské kombiné, spodnička, a v mnoha případech barchetový šátek, který sebou majitelka nesla díky jakému si hluboce zakořeněnému nebysvětlitelnému nutkání. Vy jste si museli myslet, že nás jednoho vedle druhého očekávají těžká zranění, okomentoval to Rubaška. Člověk nikdy nemůže být dost obhatrný. To máte pravdu. Bohužel, v tomto okamžiku mám velmi krátké vlasy, zasmušil se rubaška. A Poléna si vzpomněla na své lokny ztracené a pravděpodobně obdivované tím zatraceným řemendrem. Pak ale zoufalství roztočilo její paměť. Většinou to jsou ale starší ženy, pozvala se rychle. Nosí šátky nebo čepce... Myslím, že Igor, Igor už by něco vhodného nemyslel, pane. My, Igorové, jsme opravdu v helmi nápadití, pane, přikyvovala Igorína. Od někud z kabátu vytáhla černou koženou tašku. Potřebuju jen deset minutek s jehlou, pane, nic víc. Aha. Starou ženu umím úžasně, rozjařil se Rubaška. S rychlostí, která přinutila tuty zděšeně vyskočit, vytrčil obě ruce z prsty zahnutými jako pařáty, svraštil obličej do výrazu prostoduché imbecility a zaskřehotel. Ach, božíčku, moje obhé staré nohy, dneska už to dávno neví nic to bývalo, sakva, sakva. Možná o trochu stará pane, nadhodila Apoléna. I když, kdyby měla přiznat pravdu, musela by říci, že její rubaška připomíná její tetěčku Hátu ve stavu, kdy se právě propila dvěma třetinami láhve šery. Myslíte? Znejistila rubaška. No, ale jestli jste si jistý... A ah, hm... Když starší žena potká strážného, obvykle s ním nepokouší se s ním pomchlovat, zašeptala Maledikt, jehož myšlenky očividně pádily po témže příkrém svahu. Pomchlovat, doplnila a Apoléna a po chvilce zamišlení dodala, pokud v sobě nemá alespoň půláhve šery. Jestli mohu něco doporučit, pány, tak bych řekl, abyste se oholil, báne, doplnila ji Igorína. holil? Oholil, pane, překládala Apoléna. Připravím vám holení. Ach, no jistě, samozřejmě, člověk nevidí mnoho starších dam si, že? Až na tu Partenopu, pokud si spomínám. Zvláštní jméno, že? Mně se to taky zdálo a tak jsem si ho vyhledal v latinském slovníku, Tedy pračet nás zase trošku tahá za nohu. Je to staré latinské jméno Neapole. A nemá někdo náhodou tedy dva balonky? Hm, a na co, pane? Velká hruď vždycky vás smích, vysvětlovala rubaška. Rozhlédl se po okruhu mírně vyplašených obličejů. Myslíte, že to není dobrý nápad? Vždycky jsem sklízel úžasný aplaus jako vdova natřásalová v komedii jaká škoda, že byla stromem. Takže ne? Myslím, že Igor dokáže ušít něco mnohem realističtějšího, pane. Držela se Apoléna svého zuby nechty. Vážně? No dobré, jestli si to opravdu myslíte, Souhlasil Rubaška zklamaně. Tak a teď půjdu a pokusím se vcítit dorale. Zmizel ve vedlejší místnosti domu, která jako jediná zůstala víceméně nepoškozená. Po několika vteřinách zaslechli přítomní, jak zvýšeným hlasem deklamuje: Ach, jejkote, jejkote, ty mé ubohé staré nohy! Zkoušel to v několika různých fistulích, které skřípaly hůř než nehet na skle oddíl vytvořil hlouček. O čem to celou dobu mluvil? Nechápala Žimbo. O divadle, vysvětlil jí stručně maledikt. A to je co? To je samozřejmě hřích přetváří, odpověděl upír. Trvala by teda z dlouho, než bych ti to vysvětlil, drahé dítě. Lidé předstírají, že jsou jinými lidmi, aby ti tak předvedli svůj příběh ve veliké místnosti, kde se svět mění v úplně jiná místa. Pak tam sedí jiní lidé, dívají se na ně a pojídají čokoládové bombony. Opravdu neobyčejně odporný hřích přetváří. tváří. Když jsem viděla ve městě představení s pančem a judy, ozvala jsem žoura. Pak toho muže odvlekli a stal se z toho hřích? Na to si pamatuju, přikývla Apoléna. Jak z toho vyplynulo, krokodýlovi se nesmí dovolit požírat vysoce postavené osoby a úředníky, i když až do toho dne, kdy loutkář přijel do města, široko daleko nikdo nevěděl, co je to krokodýl. Ten kousek, kde klaun stluče svou ženu, byl taky prohlášen za hřích před tváří, protože k tomu použil hůl silnější, než je pravidly předepsaná dvou centimetrová. Nadporučík nevydrží ani minutu, Řekla, pravdě, ale poslouchat nás nebude žené, řekla Igorína, Udělám se svýma nůžkama a jehlama, co můžu, abych z ní udělala ženu, ale... Igorína, když mluvíš o těch věcech, ty objevují se mi v hlavě velice podivné obrázky, řekl Maledikt. Promiň, nemohla by ses za něj pomodlit, co to... Požádala poli. Myslím, že tady budeme potřebovat zázrak. Co to poslušně zavřela oči na okamžik sepěla ruce a pak stydlivě dodala. Obávám se, že mi řekne, že k tomu tentokrát bude zapotřebí víc než obyčejný krocan. Co to? nakrčila poličelo. Ty jsi vážně. Pak se zarazila, když zjistila, že ji ta čistá, jasná tvářička pozoruje. Ale ano, to víš, že ano, přikývla co to. Skutečně hovořím své vodkyní. Jo, jasně, to já jsem s ní mluvívala taky, ocekla Jiřimbo. Když jsem se mi dokonce prasila, ten přihlouplý obličej se na mě jen mlčke díval a mlčel. Nikde ničemu nezabránila. Všechny ty věci, všechny ty hloupé. Dívka se zarazila, protože se jí v hlavě tísnilo příliš mnoho slov na jednou. A vůbec, proč by měla mluvit právě s tebou? Protože já jí naslouchám. Odpověděla klidně, co to. A co tedy říká? Někdy jen pláče. Ona pláče? Ano protože je tolik věcí, které si lidé přejí a ona jim skoro nic nemůže dát. Co to na ně vrhla jeden z těch úsměvů, který prozáří celou místnost. Ale všechno bude v pořádku, až se dostanu na to správné místo, dodávala. Prima, takže v tom případě je všechno v pořádku, Začala Poli zahalená do závoje upřímného zahanbení, které v ní to vyvolávala. Jasně, přikývla Řimbo. Ale já se k nikomu nemodlím, jasné. Už nikdy. Mně se to nelíbí, to. Jsi fajn holka, ale ten způsob, jak se usmíváš, se mi nelíbí. Zarazila se. Ach, ne. Poli se zadívala na co to. Dívčina tvář byla hubená a hranatá a vévodkyně se pořád ještě podobala, co naděláme, překrmené kambale, ale její úsměv teď byl skutečným úsměvem. Tak tohle tedy ne, zavrčela Simpo. Okamžitě s tím přestaň. A to myslím vážně. Naháníš mi husí kůži, kváků, zarasi, ho, ať se tak divně neusmívá. Hlavně se všichni uklidněte, já, začala Apoléna. Cyfix, nemůžete chvíli mlčet, ozval se Honzárum. Tady se člověk ani neslyší žvíkat. Podívejte, všichni jste nervózní, to se stává. A co to se rozhodl, že si ještě před bojem už je trochu té své staré dobré víry. Tak se stište. A je to to, čemu se farmádě říká rozkaz jasné. Zpěváčku, to byla rubaška. Mrskni se, bau, už klíbl se maledikt. Asi potřebuje olemovat korzet kraječkama.